— Ну, чого ж ти плутаєшся? — сміявся митрополит. — Адже ж Гегель був єретик? — Єретик, ваше високопреосвященство, — потикав Воздвижинський. — Значить, він був дурень? — Був дурень, ваше високопреосвященство. — От і добре. — За це одно я тобі запишу найбільший бал. І митрополит насправді записав йому найбільший бал. «А молитву Христову знаєш?» – питав далі митрополит. «Знаю. Оце найвища філософія. А ваші німці – Гегелі, Канти, Шелінги – все то єретики, все то легкодуми», – промовив митрополит, обертаючись до професора філософії. Гегель був останній філософ ідеального прямування – знов почав одвічати Воздвиженський. «Останній!» перервав його митрополит. «Ну, слава тобі, Господи, що останній! І коли б їх уже більше і не було? І чи вмер уже?» «Вмер!» «Вічний покой його душі, коли вона того заслужить!» промовив митрополит, засміявшись, і за ним засміялася вся конференція, а за нею і всі студенти. Ікониський Моргаючи своєю бородовкою на носі з золотих храм, здається, сміявся своїм польським лицем з тієї конференції. І Феофан Прокопович з своїм матеріальним лицем і ситими губами неначе сміявся разом з конференцією і студентами. А Петро Могила грізно й гнівно дивився на ту сцену, роблячи своїм аскетичним лицем великий контраст з академічною конференцією. Його лице неначе зажурилося. В той час ректор нагнувся до митрополита і почав йому шептати. То він хвалив Воздвиженського за його побожність і розказував, що він дав обіцянку йти пішки на Богомілля в Почаївську лавру. Лице митрополита просіяло. Він дуже ласкаво поглянув на свого земляка, Буде з тебе добре, дуже добре, промовив митрополит. А ну, хто там іще? Прославляйся по-єврейській. Студент узяв єврейську книжку і розгорнув, хто його знає навіщо. Він зовсім не вмів читати по-єврейській і держав книжку до гори ногами. А ну, прочитай і переложи. Студент мовчав. Професор єврейського язика приступив до його, заглянув у книжку і засміявся. — Він, ваше високопреосвященство, держить книжку догори. — Певно, так трудно читати. — А переверніть йому книжку. Може, він і прочитає? Книжку перевернули, одначе він все-таки не прочитав. За його прочитався, як так його товариш. — Що ж з тебе такий поганий гебраїст? «А попробуй по-грецьки», – говорив митрополит, – «а дайте і мені книжку». Професор грецького язика подав митрополитові грецьку книжку. Ректор і собі взяв грецьку книжку і хотів слідити за читанням, але довго придивлявся і не міг розібрати і слова. Коли зерне він на листа, аж він держить книжку до гори ногами. Йому стидно було перевернути. І він так і держав її до кінця, ніби слідячи за словами. Та все затуляв книжку широкою рясою. Краска виступила на його щоках, а піт на лобі. Буде з тебе по-грецьки. Бери ще білет по другій науці. Студент вийняв білет по церковній археології, і почав розказувати про старинні будування в Азії й в Європі, назвав їх кельтськими і циклопськими, і собі на біду прикинувши ще кілька научних німецьких заграничних термінів. І яких ви кельтів познаходили в древності, коли найстаріший народ на світі, євреї? Нащо вам брати ці вигадки німецькі? Нащо вам ті заграничні терміни? Студент мовчав, і професори мовчали. Митрополит грізно кинув оком молодих професорів, ніби лібералів, і надувся. Він побачив, що старий класичний дух академії вже почав падати, що туди входить європейський. Одначе потім розбалакався, розвеселився і викликав першого студента. То був Дашкович. Він дуже добре і розумно розказував свій білет, і митрополит розхвалив і академію, і професорів, і студентів. Вже довгий літній день наближався до вечора, а митрополит ще держав на екзамені, бо поснідав пізно і добре, а всі умирали з голоду. Всі потомилися, були бліді, а екзамен все тягся та тягся. Вже на вечірньому прузі знялися всі з місця. Студенти і півчі проспівали молитву, і митрополита знов ледве поволокли попід руки до ректора, де був готовий обід. Велика академічна зала спорожнилася. Тільки на стінах з золотих рам виглядала вся стара Київська академія на опорожнені крісла, на стіл де валялись на столі під столом пом'яті білетики. Дуже сумно і грізно поглядав Петро Могила, закладач академії. Його тінь, прикована до полотна, ніби думала, і що то за люди прийшли і вийшли з моєї академії, і на якім язиці все те говорило, екзаменувалося, жартувало і виявляло научну темноту чи то орда налетіла, чи то литва набігла і запанувала моїм ділом, моїм твором. І чорні очі могили ще грізніше, ще смутніше поглядали на простору залу, куди вже вибігли миші і шелестіли між пом'ятими папірцями. Широко отслонені очі святого Дмитрія ніби дивувалися, чи не грали всі ті люди якоїсь чудної містерії чи комедії? Всі тіні значних учених давньої академії, всіх писателів, всіх оборонців українського народу, його віри і народності, цілими рядами смутно недоумівали, що то за люди тут говорили, жартували, держали книжки до гори ногами, ніби й справді діло робили». У ректора був розкішний обід для митрополита й конференції, куди пішла не одна копійка з студентських сум. Винолилося річкою, відчинені вікна вже запахло вечором, засяли зірки на небі, а за столом все пили, їли та щепили. Вже пізно встав митрополит з за стола, і всі заспівали йому на многі літа владико. При світі ясних зірок виїхали гості з братства. Пізній захід блищав на стінах церкви, на золотих верхах. Тополі і липи стояли тихо і мліли в благодатному теплі, не ворушачи, ані листочком. І братство, і корпус академії, і з його вікон грізні сумні очі давніх українських учених дивилися на той чудний поїзд і чудували що там де вони колись були свідками боротьби за віру й Україну там тепер хтось чужий справляє сатурналії справляє комедії на науку й просвіту тільки небо та земля були такі чудові як і за давніх часів так само сяли зорі на небі і в повітрі віяло теплом і пахло квітками й тополями тільки гори київські стояли так само, як і в той давній козацький час. Так само заглядали в широкий Дніпро, як за давніх минувших часів. Другого дня пішла чутка між студентами, що Воздвиженського за його благочесті дуже повисили в списках і мали навіть замір заставити при Академії бакалавром. Тим часом ректор справді пойняв віри Воздвиженському, і, закликавши до себе, почав намовлять його постригтись в чинці. — Не можу, — одмагався Воздвижинський, бо маю вже наречену. Вона дочка одного київського протеірея. Воздвижинський дурив ректора. Він, правда, був знайомий з дочками того протеірея, але жениться там не думав, бо протеірей був небагатий. Зате ж він був земляк і товариш ректорів по школах. Ви зробили вибір непоганий, хоч і не хочете своєю власною особою піддержувати Руської церкви в сані чинця. Я не смілююсь просить, щоб мене заставили в Києві, – просив Воздвиженський. Добре, – промовив ректор, роздумуючи. Воздвиженський вийшов від ректора зовсім спокійний. Йому треба було тільки трохи пограти комедію. Частіше ходити до ректорового товариша і вдавати з себе жениха його старшої дочки. Всі заговорили, що він на ній жениться. І він і справді посватався і заручився там. Сухобруз дуже стривожився, почувши про сватання Воздвиженського. А Марта трохи не зумліла. Швидко Воздвиженський довідався, що його не тільки заставили в Києві, але навіть професором в академії разом з Дашковичем та ще з одним студентом. Як тільки його зовсім затвердили на тім місці, він і покинув увиватися коло дочки протоїрея. А тим часом про сватання Воздвиженського на протоїреївні вже всі говорили. Протоїрей запросив вже до себе родичів на весілля з Калузької губернії. Сама наречена його дочка – вже налагодила все до вінця, протоєрей закупив багацько вина й усяких наїдків, пошив дочці виправу, коли рознеслась чутка, що Воздвиженський вже заручився, що він вже давно має собі молоду. І протоєрей, його дочка, і ректор, і все начальство тільки порозявляли ротистого дива, почувши про заручене Воздвижинського з сухобрусівною. Воздвиженський, побачивши, що вже сталося, як йому бажалось, що дорога в житті послалася перед ним так, як його думка того хотіла, просто покинув проти Єриївну і, не сказавши й слова Дашковичеві, побіг раз раненько до Сухобруса. Сухобрус пив чай з своїми дочками і тільки що збирався йти до магазина. Несподіваний прихід Воздвиженського Дуже вдивив батька й дочок. Вони вже чули про його сватання. «Добрий день вам, Сидора Петровичу!» промовив Воздвиженський і кинувся обнімати й цілувати старого. «Доброго здоров'я вам, Степане Івановичу!» обізвався з нехотя Сухобрус, ледве відповідаючи на його цілування. Воздвиженський подав руку паннам. Марта і Степанида сиділи мовчки, ледве привітались до його. Марта дивилась у свій чай. Її чорні брови дуже насупились над стаканом, стали навислими, як чорні хмари. Степанида ледве осміхалась і копилила свої тонкі губи. «Давно я був у вас в гостях», – промовив Оздвиженський. «Давно», – знехотя промовив сухобрус і замовк прийнявши академічну позу і дивлячись на швидку пару, що вискакувала з-під покришки самовара. Марта колотила ложечкою чай, у котрому вже давно не було і грудочки сахару, і котрий був холодний, як вода. «Ваш чай, Марта Сидорівна, зовсім прохолоне», – зачіпав її панич. «Нічого, те, я люблю холодний чай». Тільки не люблю холодних людей. Такий прямий і різкий одвід дуже вдивив і засмутив Воздвиженського. Він бачив її завжди тиху, спокійну, добру і вгадував, що причиною того була обида. А Марта усе колотила чай і ледве мочила ложечкою губи. Її великі очі були повні сліз. Вона була сердита і ледве здержувала себе. Не стільки гірка кривда, як злість налила її очі сльозами. У мене було такого діла, так багато діла. Я оце скінчив вдатні екзамени, мене зоставили бакалавром при академії. Вибачайте мені, що я так нечасто навідувався до вас, просив воздвиженський. І в його голосі й справді почулась м'якість і жалібність. «До нас то й не було часу, а як до кого іншого, той час знайшовсь», — промовив Сухобрус, дивлячись у вікно, про Звоздвиженського голову. «От як Дашкович, то й діло робив, і нас не забував», — промовила Степанида. Воздвиженський бачив, що хазяїн і дочки такі холодні, неначе їх хто пообкладав кригою. Одначе йому не стало совісно ані трошки». Його великі сірі очі так само дивились сміливо. Він просто міркував, як купець у крамниці перед покупцями, з котрого боку пристать і як почати річ, так почать, щоб усе загарбач в свої руки з прибиллю, щоб нічого не втратить. А Марта все сиділа непорушно та колотила холодний чай. Здавалося, що вона думала його колотить, Доки Воздвиженський не вийде з хати або поки не переговорить про заручини, її лице було бліде, брови й губи, трохи втягнуті, виявляли велику енергію. Вона не змогла, не зуміла здержать злості, і сльози закапали з очей. Треба починати діло або втікати, шепотіла Воздвиженському думка. Він хотів уже говорити тільки якось не знаходив слів. Він побачив сльози на Мартиних щоках і тільки подумав, яка вона добра, яке в неї м'яке серце. Вона буде доброю жінкою, треба приступати. І він приступив, просто і ясно, голосно на всю хату. Він оповістив, що його справа в академії скінчена, що йому час приступати до сватання, і він нікого більше не вибирав, ні про кого більше і не думав, окрім Марти Сидорівни. — Тепер за вами черга, Марта Сидорівно, — промовив Воздвиженський. Марта розридалась. В неї набралось сліз повнісінькі очі. Вона була рада, що трапився випадок вилить їх, і більше не держала їх. — Дайте мені хвилинку подумать, піти в садок, — промовила вона і вийшла в садок. За нею вийшла сестра. Воздвиженський зостався з сухобрусом. Задля його випав найкращий час поговорити з батьком за придане. І він почав говорити без всякої церемонії. «Як же ви, Сидоре Петровичу, розпорядитесь своїми домами, з садком, з ґрунтом?» Почав будуще й зять. «А так, в мене дві дочки, як ви знаєте. Більше роду й немаю». Марті дам новий дім, що стоїть на вулицю, а Степанида тим часом житиме зо мною у цім флігелі. А по моєї смерті Степаниді заставлю флігель. Чи ми ж помиримось? Треба миритися. Тільки ви знаєте, що я своїх дітей не зобіжу, що маю те усе їх. Для меншого зятя я купив через вулицю ґрунт, і на тім ґрунті збудую новий дім, а флігель запишу по половині на двох. Схотять, продадуть чи поділяться про мене. Розумні ваші слова, Сидора Петровичу, гарний слухать, промовив Оздвиженський, очевидячки радий тому. Чи не можна, Сидора Петровичу, всі ваші слова записати на папері? Ваші слова золото. Шкода буде, як вони так і полинуть в повітрі. Сухобрусові, очевидячки, не сподобалась така річ. «Коли ви мені, старому батькові, не імете віри, то я й запишу на папері. Не заберу ж я всього на той світ?» І тут же Сухобрус записав на старшу дочку новий дім, а решту так, як він казав. Воздвиженський сховав той папір у кишеню і прожовом покатав у садок. Марта дала йому своє слово, як того ждав Воздвиженський, як знав про те і старий батько. Всі вернулись до хати, всі неначе переродились, були веселі, жартували. Марта була рум'яна, все спускало очі в землю, як жених брав її за руку і, ніби крадькома тільки насмілювалась глянуть на його. Одна степанида була невесела тим, що Дашкович не просив і досі її руки а може й тим, що не її сватав Воздвиженський. «А ми чули, що ви посватались у протої спитав Сухобрус. «А де там? Хто його там думав свататься? Так тільки туманив людей. Навіщо? Недобре, їй Бог недобре!» тихо промовляв Сухобрус, просячи всіх за стіл і сідаючи обідать. Після обіда Веселий і щасливий, як купець, що дуже добре вторгував того дня, Воздвиженський прибіг на квартиру до Дашковича. Чи ти чув новину? гукнув Воздвижинський. Яку новину? Що я посватав твою степаниду? А ти ж на протоєреївні? На якій протоєреївні? Схаменися ти. Я сьогодні в твою Степаниду-Сидорівну, Сухобрусову дочку, от що. Неправда твоя. Бреши сам, коли не ймеш віри. Вже й моє весілля швидко буде, І той новий дім, що на вулицю, буде мій. От подивись. І Воздвиженський показав йому папір З підписом Сухобруса. Там Дашкович побачив імення марти. І в його одлягло од серця. А що, налякав тебе, га? промовив Воздвиженський. Йди ж мерщій заручайся, коли хочеш, а то й справді втеряєш свою пальму. Так і вхопить якийсь купчик. Ходім таки сьогодні ввечері, то й весілля будемо справлять разом. Дашковичеві все те здавалось сном. Так все те було несподівано, не гадано. Він ждав дав сватання у Єрея, Воздвиженський своїми устами просив його навіть за шафера. А тепер скоїлось зовсім інше діло. «Отже ж ти справді капосний!» То було перше слово Дашковичеве, як він опам'ятався. «Та чого ти стоїш, розявивши рота? Вбирайся, та ходім на свої заручини, бо втратиш дівчину». Щоб мені завгоріло і справді сьогодні посватать твою Степаниду. Ой, капосний же ти, нехай тобі всячина, — шепотів Дашкович, хапаючись убираться. В його була думка, щоб хтось справді не одбив у його дівчини. Тож таки вечора обидва вони пішли до сухобруса. Тепер тільки Дашкович пересипівся тім, що Воздвиженський засватався. Його вітали як зятя. Недовго думаючи Дашкович пішов зі Степанидою в садок на прогуляння і переговорив з нею. Він вернувся з садка женихом. Сухобрус не знав краю своєму щастю. Світлиця його освітилась свічками й лампадками, в кухні палало велике полум'я, там готували вечерю. Самовари не згасали. Стіл був заставлений наїдками і напитками. Сухобрус надів новий синій сіртук і найрябішу шовкову жилетку. Його очі блищали одвина і щастя. Він обнімав та цілував дочок і зятів. Ой ви, мої дочки, як голубочки! Грали ви і співали сизого голубочка, доки не принадили до себе пару голубів. Та й яких голубів! Ой ви, зяті мої, умирозуми! Чи я ж думав та гадав, мати з'ятів таких розумних, ще й професорів. Зате ж я вас обзолочу, обсиплю золотом та сріблом, дам вам обом по дому, по садку, а з магазинами, як самі знаєте. Певно ви будете писати книжки, а не образи малювати, як батько ваш колись малював. Ой ви мої уми розуми. І старий батько не міг натішитися своїми вченими зятями. Все обнімав та цілував їх. «Та годі вже цілуватися», – промовив Воздвиженський. «Давайте ще будемо пити». «Давай, зяті, і пить!» «І пити вмерти, і не пити вмерти. Лучше ж пити і вмерти!» «Ну, дочки, випийте до мене, а я до вас!» Марта і Степанида – мусили забрати руки чарки з вином і випили до самого денця. Я думав, що ви вже мене покинули, а ви таки будете мої. Не дурно ж мені цієї ночі снився чудовий сон. Снилось мені, ніби я стою в себе серед двора. На дворі ні день, ні ніч, але якось ясне світло, ніби сонячний день Злився з місячною ніччю, Коли це як зашумить повітря, Як загримить грім. Дивлюсь я, на небі й хмар нема, А з лаври, з Михайлівського, З братства летять янголи, Та все по парі та по парі. Такі рядки, що й полючить трудно, Та все знімаються з бань та з золотих хрестів, Оглядаюсь я, а всі три рядки летять просто у мій двір. Кожний янгол держав по зеленій гільці всякого садового дерева. І котрий оце прилетить, то і застромить гілку в моєму дворі. І ті гілки перед моїми очима росли, розпускали на всі боки зелене гілля. Дерево підіймалося вгору та вгору, цвіло перед моїми очима. Я чув пахощі цвіту. На дереві спіли овощі, вкривали рясно дерево, аж гілля гнулося додолу і обсипались перед моїми очима. Дивлюсь я, аж янголи засадили вже весь мій двір, потім засадили садками ще й вулиці коло мого двора. Все так і зазеленіло перед моїми очима. Я набрав повну хустку пахучих яблук і груш, — Та й думаю, понесу ж я своїм дочкам. Та й на тім і прокинувся. — Чи не читали ви того вечора патерика Печерського або житій святих? — спитав Дашкович. — Е, уми, розуми. то не от патерика, то от Бога і святих Печерських. — Чом же ви, тату, не попуштували нас тими райськими яблуками? — питали дочки ми були б і гостям заставили на сьогодні. Якби пак сподобив Господь, то чом би й не попоштувати? Та ми, грішні люди, неуподобні Богу, промовив Сухобрус напутюючим тоном. Тим часом надійшло два купці, близькі сусіди. Перед образами засвітили лампадку і свічі. Дві парі молодих стали накилим і побили поклони, батько й гості поздоровляли їх з заручинами. Після заручин була багата вечеря. Після вечері обидві молоді грали на гітарах і співали, до їх пристали й паничі. До пізнії ночі було в сухобрусових горницях весело, до пізньої ночі грали і співали. Незабаром сухобрус. Стиг обробити верхній етаж нового дома. Вже був призначений день двох весіллів разом. Воздвиженський і Дашкович вінчались разом в Гліба Бориса. Серед церкви поставили високі підмостки, огорожені штахетами і заслані килимами.